Dragi români de pretutindeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune din studioul Ardean al RTV Unirea Internațional, Viena. Numele meu este Ioana Nistor și astăzi vă îndemn să fiți alături de noi în cadrul emisiunii Români pentru Români. Într-o aventură în natură, într-un adevărat colț de rai. Parcul natural Lunca Mureșului. Personalitatea geografică a județului Arad este oferită de existența unor condiții naturale deosebit de favorabile, rezultate din îmbinarea factorilor fizico- și geografici, de o continuă populare a teritoriului și de dezvoltarea acestuia de-a lungul timpului. Parcul natural Lunca Mureșului are protejată pentru peisajul și biodiversitatea sa, este situat limitrof orașului Arad, al cărui centru se află la doar 4 km de granița parcului. Trebuie să recunoaștem că frumusețea sa naturală plăzmuiește o oază și un refugiu de liniște, de splendoare și de viață, dând naștere unui adevărat colț de rai. Cu luciul apei râului Mureș, cu miresmele și culorile plantelor în floare, cu semeția arborilor seculari, cu foșnetul pădurii, cu verzile poenițe unde zburdă căprioare, unde stârcii cenușii și egretele albe zboară peste un peisaj mirific ce se oferă nouă, atât de simplu și firesc. Pentru a ne dezvălui din frumusețile și, de ce nu, din secretele naturii, astăzi îl avem alături de noi pe managerul Parcului Natural Lunca Mureșului, domnul inginer Fulvio Olimpiu Moga, căruia îi mărturisesc că titlul generic al emisiunii a fost inspira inspirat chiar de cuvintele domniei sale. Parcul Natural Lunca Mureșului sau Despre un colț de rai? Bine ați venit, domnule Mogan, în emisiunea Rămân pentru Români, a ve Unirea Internațional. Bine v-am găsit! Cuvintele dumneavoastră de început mă fac să îmi tresară inima. Într-adevăr, tot ce a spus despre Parcul Natural Lunca Mureșului este adevărat, dar îmi permit totuși să vă corectez într-o singură privință și vă rog să mă scuzați pentru vă asta. Vă rog, chiar vă rog! Ați spus că centrul municipiului Arad se află la doar 4 km de granița parcului, eu aș înlocui cuvântul graniță cu limita și spun acest lucru pentru că o graniță, din punctul meu de vedere, îngrădește ceva. Iar parcul natural în Camuleșul este al meu, al dumneavoastră și al tuturor celor care ne ascultă. Este o are naturală protejată de frumusețile și beneficiile căreia ar trebui să se bucure cu toții. Da, văd o într-adevăr semantic vorbind, granița înseamnă strângerea a ceva în anumite limite. Uh, trebuie să recunosc că am cercetat un pic uh, cronologia universală și am aflat că astăzi, fiind 12 februarie 2021, acum 212 ani, în anul 1809, se năștea exact celebrul naturalist britanic geolog, biolog și fondator al teoriei referitoare la evoluția speciilor, Charles Darwin. Pornind de la această idee, vă propunem astăzi să descoperim și să redescoperim pur și simplu natura, axându-ne pe specificitate locală și regională. Sub genericul comunicare 100%, astfel le adresăm invitatului nostru o primă întrebare. Ce anume înseamnă Parcul Natural Lunga Mureșului? Care este istoricul formării sale și cum funcționează acest parc? Parcul natural Lunca Mureșului înseamnă o suprafață de 17.455 de hectare minunată de-a lungul râului Mureș în lunga inferioară a acestuia, formată de-a lungul timpului, tocmai prin comuniunea omului cu natura. Primii pași pentru instituirea regimului de arie protejată au fost făcuți de către un grup dintre care făceau parte, printre alții, și Ioan Moldovan, Andraș Libuș și Aurel Ardelean care au elaborat unele studii în zona prundul mare, urmărind să protejeze colonia de stârș cenușiu care curbă, cuibăreau acolo. Reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Aracii Timiș, iar apoi cei ai Direcției Silvice Arad, au continuat acești pași până în anul 2005, când prin hotărârea de guvern numărul 2151 a fost instituit regimul de arie naturală protejată, așa cum este și astăzi. Din anul 2006, Parcul Natural Lunca Mureșului este a patra zonă din România inclusă în lista Ramsar a zonelor umede de importanță internațională, iar din anul 2008 aceea suprafață face parte și din rețeaua Natura 2000, atât ca sit de importanță comunitară Roșcii 0108 pentru protejarea anumitor specii și habitate, cât și arie de protecție avifaunistică, ROSPA 0069 pentru protejarea a peste 40 de specii de păsări. În prezent, Parcul Natural Lunca Moreșului este administrat de către Regia Națională a Pădurilor prin subunitatea cu personalitate juridică special constituită. Mulțumim, într-adevăr, informații super interesantă. Emisiunea de astăzi este... are un subiect pe cât de fascinant și pe atât de complex. Natura frumoasă, magică și fascinantă ne oferă atât de mult. Și fiecare dintre noi cred că ar trebui să aprecieze și să înțeleagă că este cea mai de preț comoară pe care am primit-o gratuit, cu toții, în momentul nașterii noastre. Continuând dialogul nostru, putem afirma că parcul natural în Camureșului reprezintă o oază a biodiversității și aici mi-am luat libertatea de a menționa câteva specii faunistice pe care le puteți întâlni aici atunci când plănuiți o excursie în acest colț de rai. Buhaiul de baltă cu burta roșie, tritonul cu creastă, Efemeridele. Melcul cu cârlig, porcușorul de nisip, castorul și țestoasa de apă, stârcul galben și țigănușul, pescărușul râzător, sturzul cântător și ciocănitarea pestriță, vidra și popândăul. Domnule Moga, vă rugăm să ne explicați pe larg care sunt atracțiile nu doar ale faunei, ci și ale florei pe care un turist curios le poate întâlni într-o excursie în Parcul Natural Lunga Mureșului. Într-adevăr, ați enumerat câteva specii de faună foarte interesante, pentru care un vizitator ar trebui să aibă mult noroc și cunoștințe aprofundate despre biologie pentru a le identifica. Dar ele chiar există în parcul natural al Camureșului, mai puțin tritonul cu creastă, care a fost introdus în mod eronat în documentațiile de înființare, iar mercul cu cârlig nu a mai fost văzut de mult. Aceste specii sunt monitorizate de către specialiști, iar pentru unele care se află în pericol, avem măsuri prevăzute pentru îmbunăt îmbunătățirea de conservare. -aș puțin asupra efemeridelor, care sunt niște insecte zburătoare care au un stil de viață foarte interesant. Acestea trec 2-3 ani în stadiu de larvă în malurile muloase ale Mureșului, iar în perioada sărbătorii creștine de Rusalii devin adulți și zboară deasupra râului, creând un adevărat spectacol care poartă denumirea de înflorirea Mureșului. Efemeridele după cum le spune și numele, trăiesc doar câteva ore în stadiul de adult având un singur scop, acela este de împerechere. Flora este de asemenea foarte bogată în Parcul Natural Lunca Mureșului, plantele fiind reprezentate aici prin peste 1.000 de specii și subspecii lemnoase și ierboase. Aș aminti aici habitatele specifice de luncă în care găsim arborete de stejar pedunculat și frasin, alături de zevoie de plop negru și alb și de salcie albă care dau asemănare cu delta Dunării. Da, și mi-aduc aminte, într-o într dimineață, că râul Murește străbate atât de lin orașul nostru, pe malurile râului era plin de oameni și de copii care admirau exact spectacolul de care spuneați, femerii de Lensbor. Ce frumos, Nu? Da, se întâmplă în perioada sărbătorii de Rusali, în prima parte a lunii iunie. Cred că și anul acesta așteptăm cu interes, cu categoric. Și ce mai este interesant e faptul că aceste efemeride uh, sunt un uh, etalon al calității apei râului Mureș. Și nu le mai găsim în multe părți ale Europei. Și îmi permit să zic uh, visul fiecărui pescar. Pentru că sunt culese, din câte știu eu, și folosite la momeală pentru pești. Într-adevăr, la... noi nu promovăm, nu recomandăm acest lucru. În alte părți este și sancționată uh, culegerea efemeridelor în orice stadiu, da, chiar pentru... și moarte. Uh, da, într-adevăr, natura, natura o crotește, ar trebui să, să o crotim, pentru că natura o crotește fiecare membru al său oricât de mic ar fi el. Este o, uh, este o specie foarte fragilă. Da. Revenirea la natură, reconectarea omului cu natura, îmi vin în minte cuvintele istoricului român Nicolae Iorga care spunea Natura îți dă zilnic exemplul de a trăi. De fapt, cred că pentru genericul ideea de suflet pentru o zi normală, vă provoc, domnule Moga, să ne explicați cum și de ce Omul ar trebui să fie parte a naturii, să conștientizeze diversitatea moștenirii biologice ca resursă fundamentală și parte integrantă a complexității sistemului ecologic. Vă întreb, este natura exemplul ideal pentru om sau omul exemplifică natura? Cu siguranță omul a luat și ea foarte multe exemple de la natură. De la hărnicia și organizarea familiilor de albine, la cunoștințele prin care își construiesc popândeii, galeriile, care pot fi permanente pentru hibernare sau ocazionale pentru timp rece sau umede. De asemenea, popândeii au un sistem de apărare foarte bine pus la punct prin care, în caz de pericol, ei scot un șuierat pentru a-i avertiza pe ceilalți membri ai coloniei. Mai putem exemplifica... Igiena excesivă a bursucilor care au veceuri uh, separate pe care îl înlocuiesc uh, și le înlocuiesc periodic. Și mai avem și exemplul leneșilor care după cum le spune și numele se mișcă foarte puțin chiar și atunci când nu dorm. <laughs> Da, într-adevăr, trebuie, trebuie să, să ținem cont de exemplele pe care ni le dă natura, ca și furnicile care sunt foarte agile. Cred că ar fi timpul să, să devenim și noi o societate agilă și conștientă de importanța naturii în viața noastră. Vă mulțumim pentru exprimarea valorilor și convingerilor, sperând ca ascultătorii noștri să se regăsească în balada muzicală despre pădure, cabană, chitară, melodie interpretată de Carmen Silva, pădure nebună. Mă țin pădurea cu fața în iarbă Și cu gândul iura, Iar acum, în toamnă, la plecare Se temuie că amărut din inima ei Și o doare o vară întreagă m-a o pădura Cu fața în iarbă și cu gândul a Iar acum în toamnă, la plecare Se tânguie că mă rup din inima ei Și o doare Pădure, pădure nebună În fiecare în noapte cu lună Voi rătăci fără ținte agale ca Ved, pe tale. În fiecare noapte de iarnă Umbra mea albă va veni să se așteană ca o țoaică cu pui uciși la umbra stejarilor prădeați pe frunziș. În fiecare noapte de iarnă Umbra mea Aștearnă ca ursoaică, cu puii uciși, La umbra stejarilor, prădați de frunziși. Pădure, pădure nebună, În fiecare noapte cu lună, Voi fiecare dimineață, uneori ca o umbră, alteori ca o ceață, ca o negură sau ca o grumă, voi veni, voi veni, nu te mai tâi, pădură nebună. fiecare dimineață, uneori ca o umbră, alteori ca o ceață, ca o negură sau ca o grumă, Pădure, pădure nebuna În fiecare noapte cu luna, Voi rătăci fără țin agale Ca o frunză mânată de vânturi pe potecile tale Pădure, pădure nebuna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 Am revenit, dragi români de pretutindeni, în studioul din Arad al RTV Unirea Internațional Viena, la microfonul emisiunii Ioana Nistor, alături de managerul Parcului Natural Lunca Mureșului, domnul inginer Fulviu Olimpiu Moga. Astăzi vorbim despre frumusețea intrisecă și fascinanta a naturii sub genericul «Colțul nostru de rai». Vorbim despre viitor și despre educația în ceea ce privește natura și protecția acesteia. Aș dori să ne descrieți în câteva cuvinte principalele direcții educative, în speță educația ecologică pe care le integrați în activitatea dumneavoastră, care vă sunt partenerii educaționali și cum pot copiii și adulții învăța prin intermediul Parcului Natural Lunca Mureșului. Un obiectiv foarte important al administrației Parcului Natural Lunca Mureșului este educația ecologică, atât a copiilor pe care mizăm cel mai mult, cât și a tinerilor și chiar a adulților care ne vizitează. Astfel, încă de la înființare, facem eforturi spre a schimba mentalități, atitudini, stiluri de viață, prin acțiuni de conștientizare și ateliere de educație ecologică. Cum sunt? producerea de cerneală folosind gale de stejar, apă și încă un ingredient pe care îl ținem secret, reciclarea hârtiei, drumul unui râu prin care participanții înțeleg importanța apei pentru biodiversitate și pentru om, cunoașterea lumii vii este un alt atelier, excursii tematice și mai nou avem un atelier pentru toate vârstele care se numește traseul tematic stunu a cărui scop este de a îmbina sportul, mersul cu bicicleta, cu acumularea de informații interesante despre habitatele din Parcul Natural Lunca Mureșului, speciile de plante și animale care trăiesc aici, dar și curiozități și recomandări despre cum ar trebui să ne comportăm în natură. Deci învățăm practic lucruri utile în natură și cei mici cu siguranță se vor distra și vor avea un... O amintire pentru totdeauna. Într-un an normal, fără pandemii, peste 3.000-4.000 de copii ne vizitează și beneficiază de aceste ateliere de educație ecologică. Da, e un număr impresionant. Iar acum vă propun, dragi români, o călătorie într-un natură, printr-un tip tribut muzical, cu piesa Râpa, adaptată de trupa aproape unplugged. O aventură în lumea culturală, globală și globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor La Radio TV Unirea Internațională. Am revenit în studioul la Redean. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la RTV Unirea Internațional Viena Alături de invitatul nostru special, domnul inginer Fulviu Moga Manager al Parcului Natural Lunca Mureșului să vorbim acum despre ecoturism Dezvoltând, vă rog, principalele atracții turistice Precum și programele pe care le oferiți Celor care sunt interesați să admire peisajele de luncă Să privească păsările și mamiferele Să admire plantele în floare, într-un cuvânt minunată noastră natură Alături de dezvoltarea durabilă a comunităților din area Parcului Natural Lunga Mureșului, ecoturismul este o altă ramură importantă a administrației. Începând cu acest an, conform legislației în vigoare, am introdus un tarif de vizitare a arii Naturale Protejate, tarif care se va lega de o serie de servicii și pachete ecoturistice. Mai exact, în funcție de doleanțele turiștilor, putem să oferim vizitarea cu bicicleta, cu caiacul or canoia, cu barca cu motor, serviciu pe care îl putem oferi, însă, să fiu sincer, nu îl promovăm. De asemenea, în baza parteneriatului cu depozitul de armăsare Arad, în anumite perioade vom oferi posibilitatea vizitării parcului cu tresura și alte activități ecvestre la centrul de vizitare Ceala, Însă ceea ce urmează să dezvoltăm și să promovăm vor fi pachetele ecoturistice și anume vom avea 3 pachete, Bike Branch, Canoe Branch și Canoe Branch and Bike. Aceste pachete constau în parcurgerea traseului Arad pecca cu bicicletele ori canoele însosiți de ghize autorizați care le vor oferi turiștilor informații inedite despre Parcul Natural Lunca Mureșului, iar la punctul final al traseului, care va fi ferma de bivol din Peșca, turiștilor li se va oferi o gustare cu mâncare tradițională din zonă și un album foto, iar cei mai vânjoși dintre ei se vor putea întoarce la rad pe biciclete. Prin intermediul acestor pachete, turiștii vor putea să admire și să se bucure de peisajele, plantele, păsările și mamifelele specifice lungii Mureșului. Uh, și să facă un pic de efort fizic, bineînțeles, dacă vin înapoi pe topereul Mureș. Topereul Mureș nu pot să vină decât cu barca cu motor. Ceea ce nu promovați, într-adevăr. Ceea ce nu promovăm. Iar acum o să vă rog să ne oferiți câteva detalii privind centrul de vizitare de la Ceala, când a luat ființă și cui se adresează. Centrul de vizitare Ceala a fost construit în perioada imediat următoare aderării României la Uniunea Europeană printr-un program FARE, bineînțeles prin fonduri europene. Acesta este sediul administrației Parcului Natural Unca Mureșului, dar totodată este clasificat și ca vilă de două stele și dispune de 13 camere care însumează 32 de locuri de cazare, 10 camere duble și 3 camere cu 4 paturi, fiecare cameră are baie proprie, televizor și internet Wi-Fi. Centrul de vizitare ceala mai poate oferi un laborator școlar, o sală de conferință pentru aproximativ 60 de persoane sală de mese și terasa pentru diverse evenimente. În imediata vecinătatea centrului se pot găsi locuri de picnic și câteva grătare care pot să fie folosite în mod gratuit de către vizitatorii noștri pentru a-și pregăti mâncarea. În holul centrului de vizitare Ceala se găsește un mic muzeu care poate să fie vizitat. Însă, chiar în această perioadă, pregătim un nou proiect pe fonduri europene, iar printre obiectivele acestui proiect ar fi și reamenajarea spațiului expozițional prin combinarea tehnologiei actuale și viitoare cu natura și biodiversitatea. Vă mulțumim pentru explicațiile oferite, iar acum vă readucem în suflet a din trecut, prin melodia visul și de ce nu, dor de primvară și de hai hui prin natură. A fostodat un vis frumos, un visumos unde a A fost un vis ca dureros ca moreros. Era nesmaria. Nu sunt vizi, muți, crescut la o capană, umbrit de brazi n-ați căruți. Ce se destrama? Să nu vă destramați ușor, de vă distramați, voi pise pe poteci, pe poteci, n Să dă nu Și urma de strămat, voi vise se ve poteci, pe poteți! Rămâi cu bine, visul meu, da, visul meu, ci s-auzim bine. Ne voi păstra în gând mereu, când mereu, voi fi mereu, Să luci, te ai să luci! Să nu vă destremați ușor, vă cu Vise pe poteci, emotici, emotici! Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Români Român pentru români Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional. Reîntorcându-ne în studio la Alert TV Unirea Internațional Viena, alături de domnul inginer Fulviu Mogas, dori să explicăm ascultătorilor noștri ce anume înseamnă munca unui manager de parc natural și să ne oferiți un orar al managerului într-o zi obișnuită de muncă. Acest lucru este practic aproape imposibil. Deși avem planuri anuale, lunare și săptămânale de lucru, de multe ori apare imprevizibil. Și de cele mai multe ori mă culc seara cu un plan pentru ziua următoare, iar când ajung la birou totul se schimbă deoarece apar evenimentele neprevăzute. Cu toate acestea, avem în vedere să nu depășim niciun termen de soluționare a diverselor solicitări și să prioritizăm ceea ce este mai important pentru natură și oameni. Deși Parcul Natural Lunca Mureșului este în principal despre natură, având în vedere vecinătatea cu atât de multe comunități, avem solicitări din foarte multe domenii și trebuie să avem cunoștințe atât despre silvicultură cât și despre agricultură, vânătoare, pescuit, construcții, ape și multe altele. Da, complexitatea lumii actuală, într-adevăr. Aș vrea acum să vă întreb despre... Abuzurile care din nefericire se fac asupra naturii, de la braconaj, la exploatări abuzive, dezvoltări umane ce perturbă echilibrul atât de fragil la naturii. Pot fi aceste abuzuri preîntâmpinate și chiar eliminate? Ce înseamnă activismul de mediu și cine poate deveni un activist al naturii? Acum chiar ați atins un subiect sensibil. Bineînțeles că aceste abuzuri pot fi diminuate sau, mă rog, unele dintre ele. Acestea sunt evenimentele neprevăzute despre care vorbeam mai devreme. Consider că cea mai vizibilă problemă a Parcului Natural un Camureșului și nu numai a Parcului este depozitarea și debarasarea deșeurilor la întâmplare, care nu ar fi chiar așa de, de greu de... de Înlăturat. înlăturat dacă ar exista o conștiință a celor care fac acele lucruri urâte. Deși avem periodic acțiuni de prevenire și combaterea contravențiilor pe linie de mediu împreună cu jandarmeria și poliția, încă ne este foarte greu cu unii oameni care pur și simplu nu respectă natura și legile făcute în binele ei și al nostru și săvârșesc diferite fapte care nu ne fac cinste deloc. Sperăm totuși că prin munca noastră de zi cu zi, prin informări, conștientizări și sancționări, atunci când este cazul, să avem un viitor mai luminat în ceea ce privește abuzurile asupra naturii. Vă urăm succes! Iar acum aș vrea să vă transpuneți în natură. Este vară, soarele strălucește, mureșul curge lin și tăcut, arborii, își foșnesc povestea în frunze verzi. Fluturii zboară în flori niresmate, păsările vă asigură un fundal muzical de excepție. Vă întindeți hamacul între doi arbori bătrâni și în acest colț de rai citiți o carte. Astfel, sub genericul 5 minute de lectură sau ce timp pentru sufletul nostru, îl rog pe invitatul emisiunii noastre să lectureze un pasaj drag sufletului său. Domnule Moga, aveți cuvântul la lectură. În următoarele minute aș dori să lecturez câteva paragrafe din documentarul O viață pe planeta noastră, realizat de Sir David Attenborough, care este probabil cel mai cunoscut documentarist britanic al științelor naturii. Lumea vietăților e o minune unică și spectaculoasă. Miliarde de ființe, milioane de tipuri de plante și animale uimitoare în varietatea și bogăția lor, colaborând pentru a beneficia de energia soarelui și de mineralele solului, ducând vieți care se între în așa fel încât se susțin reciproc. Noi, oamenii, depindem întru totul de acest sistem de susținere a vieții, acesta depinsând de biodiversitate pentru a funcționa perfect. Totuși, viața pe care o ducem noi, oamenii acum pe pământ, aduce declinul biodiversității. Și asta tot ca rezultat al planificării defectoase și a erorii umane. Și în final ne duce într-un loc în care noi nu putem trăi. Trucul este să creștem nivelul de trai al oamenilor în toată lumea, fără să ne crească impactul nostru asupra lumii. Asta poate părea imposibil, dar există moduri de a face asta. Lumea vie e alimentată de energie solară în principal. Plantele de pe pământ captează trilioane de oră de energie solară în fiecare zi. Ce ar fi dacă am renunțat la combustibilii fosili și am pune lumea în mișcare cu energiile veșnice ale naturii? Lumina soarelui, vântul, apa și energia geotermală. În 20 de ani se prezice că sursele regenerabile vor fi principala sursă de energie din lume, dar le putem face singura sursă. Un viitor regenerabil va fi plin de energie. Peste tot, energia va fi mai accesibilă. Orașele noastre vor fi mai curate și mai liniștite și energia regenerabilă nu se va epuiza niciodată. Pescuitul este cea mai mare recoltă de pe pământ și dacă procedăm cum trebuie, poate continua, pentru că din asta câștigă toate părțile. Cu cât e mai sănătos un habitat marin, cu atât va fi mai mult pește și cu atât va fi mai mult de mâncat. Pădurile sunt o componentă fundamentală a recuperării planetei noastre. Sunt cea mai bună tehnologie prin care natura captează emisiile de carbon și sunt centre de biodiversitate. Cu cât sunt mai sălbatice și mai diversificate pădurile, cu atât mai eficient absorb dioxidul de carbon din atmosferă. Putem face mai mult de atât, putem planta arbori, iar aceștia ar absorbi până la două treimi din emisiile de carbon împrăștiate în atmosferă de activitățile noastre de până acum. Cu toate aceste măsuri, există un singur principiu major. Natura e cel mai mare aliat și cea mai mare inspirație noi trebuie doar să facem ce natura a făcut mereu. În această lume, o specie poate să prospere doar când totul în jurul ei prosperă. Putem rezolva problemele cu care ne confruntăm în prezent, acceptând această realitate. Dacă avem grijă de natură, natura va avea grijă de noi. Este timpul ca populația umană să stabilească o viață pe planeta noastră în echilibru cu natura. Strămoșii noștri, vânători, culegători, aveau o viață sustenabilă, pentru că era singura variantă. Astăzi este din nou singura variantă. Trebuie să redescoperim cum să fim sustenabili, să nu mai fim departe de natură, ci să fim parte din natură. În numele românilor care ne ascultă, mulțumesc pentru cele 5 minute de suflet. Indiferent de timpul prezent, miturile și legendele atrag prin frumusețea lor. Și, așa cum se spune, fiecare poveste are un sâmbure de adevăr. Aproape că nu există român care să nu fie auzit legenda râurilor Olt și Mureș. Vă invităm acum să audiați această poveste populară, povestită din bătrân și preluată de la o generație la alta, Perpetând povestea celor doi frați, Olt și Mureș. Trăia odată un împărat pe vârful unui munte, într-o cetate cu două turnuri. Și odată, într-o vară, a plecat împăratul acela la război și nu s-a mai întors să a trimis soli în toate părțile să dea de urma soțului ei și s-au dus solii cercetând până la marginile lumii și s-au întors, după vreme îndelungată, fără bucurie. Și avea sa doi copii care se jucau în țărână când a plecat tatăl lor să se războiască. Iar acum erau mari și flăcăi de însurătoare, unul crescuse în turnul dinspre miază noapte, celălalt în turnul dinspre miază zi. Și-amândoi erau feloriți la fire și la gânduri, dar unul și unul la chip și la făptură. Și s-au înțeles ei să plece de-a lungul lumii și să caute pe tatăl lor. Mama lor a plâns și de bucurie și de durere când a aflat de hotărârea lor. De bucurie care are de vrednici Și de durere Că se temea să nu-i piardă Da I-a povățuit să se ție veșnic împreună Cum țin boi la jug Și veșnic Drumul unuia Să fie drumul celuilalt Și i-a binecuvântat Și le-a dat voie să plece Și iarăși i-a sfătuit să meargă În tovarășie nedeslipită Și au plecat flacăi. Dar Abia părăsi răcetatea părinților Și-au început să nu se înțeleagă La drum, că erau feluriți La fire și la gânduri Cel crescut în turnul Dinspre miază noapte A apucat pe partea unde fusese Turnul în care a crescut Pe unul îl chema Mureșul Pe celălalt Oltul Și de acolo din creștetul muntelui Li s-a despărțit cărarea Că mureșul a pornit spre noapte Iar oltul spre zi Și era oltul sfărmicios și iute din fire Și a apucat nebunește la vale Spre ziua senină Iar mureșul era întunecat cu inima Și liniștit ca noaptea pașnică Și a apucat încet, încet Spre noapte După câteva vreme însă pe mureș l-a ajuns dorul de frate său și s-a tristat sufletul și de aceea s-a întors spre să-și afle fratele. Și nu l-a mai aflat. Ba, și-a pierdut și calea și a apucat în altă parte, tot liniștit și cu inima de pace. Dar mama lor, când a văzut că s-au despărțit chiar de la casa părintească, a alergați le corme drumul, dar nu era chip să ajungă, mai ales că ei fugeau în două părți. Și a plâns împărăteasa. Și într acel minut, amândoi băieții s-au făcut râuri, și râuri au rămas. Și de atunci, oltul cel sfărâmecios și iute din fire, a dat nevală prin țări Și s-a zvârlit prin munți cu prăpăste Și s-a afundat pe la turnul roșu Clocotind și izbindu-se de stânci. Și de aceea lui îi se cântă cântecul Oltule râu blestemat Te-ai făcut adânc și lat Că vii mare spumegat Și cu sânge amestecat. Iar mureșul de-atunci curge tot pe șes Și tot spre șesuri năzuiește Liniștit și încrezător Și de-aceea Îi se cântă cântecul Mure și mure și apălină, Trecem în țară străină Și-mi fă parte de hodină Români pentru români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 Am revenit în studio la Rădean al RTV Unirea Internațional alături de invitatul emisiunii domnul Moga, pe care îl întreb despre modalitățile prin care Parcul Natural Lunga Mureșului se adaptează în noilor condiții pandemice pentru a-și menține obiectivele pe termen lung. Acum Întreaga lume se confruntă cu dificultățile provat, provocate de COVID-19. Ce proiecte aveți în derulare pentru acum și viitor? Trăim într-adevăr vremuri grele din cauza pandemiei provocate de virusul COVID-19. Anul trecut ne-a dat peste cap tot programul. În săptămâna altfel... Aveam programat peste o de copii care trebuiau să beneficieze de ateliere de educație ecologică. Avem de aveam de asemenea programat o tabără concurs cu de fotografie pe care a trebuit să o amânăm și nu știm nici anul acesta dacă o vom putea realiza. Evenimentele tradiționale cum sunt Ziua Parcului și Ziua Animalelor s-au desfășurat online și bineînțeles că nu au avut aceeași amploare. Totuși, prin luarea tuturor măsurilor de precauție împotriva virusului, am reușit să găzduim 5 sau 6 tabere în vara anului trecut. Dar cel mai important, starea de urgență instaurată în lunile martie-aprilie a anului trecut ne-a dat regat să scriem și să depunem un proiect foarte important, care a fost aprobat spre finanțare, iar acum suntem la începutul perioadei de implementare. Acest proiect are obiectivul principal, revizuirea planului de management al Parcului Natural Lunca Mureșului, care urmează să expire anul acesta, iar alte obiective ale proiectului sunt promovarea Parcului Natural Lunca Mureșului și conștientizarea comunităților locale despre importanța acestia și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea capacității de management a administrației prin achiziția de echipamente cum ar fi o mașină, o barcă cu motor, două UTV-uri, două drone, binocluri performante, aparate GPS, o pleptopuri, o stație GIS și altele. Ceea ce e interesant, vom realiza și un film documentar despre parc și frumusețile lui. Iar în această perioadă mai lucrăm la un proiect pe fonduri europene, prin programul POIM, care are ca obiective măsuri active din actualul plan de management și ne-am dorit să realizăm o reconstrucție ecologică a bălții zădereni, stoparea extinderii uh, speciei invazive a morfa fruticosa și îmbunătățirea stării de conservare a mai multor specii de păsări prin amplasarea de cuiburi. Ar mai fi și spațiul expozițional de la Centrul de Vizitare Ceala, despre care vă spuneam mai devreme. Ei bine... Cred că vă adresez de pe acum o invitație în iarnă să veniți să ne povestiți despre aceste activități pe care le faceți în decursul anului. Vom avea, în cadrul acestui proiect vom avea întâlniri periodice cu comunitățile, cu școlile din comunități, deci cu siguranță veți auzi de noi în următoarea perioadă. Mulțumim! Să spunem că aș dori să îmi planific acum în semi-primăvară, să zicem așa, o excursie pentru câteva zile în Parcul Natural Lunga Mureșului. Cum pot lua legătura cu administrația parcului, unde pot să-mi caut informațiile necesare și ce puteți să-mi oferiți interesant și atractiv, comod și de neuitat. Ne găsiți, bineînțeles, la centrul de vizitare Ceala din municipiul Arad, mai exact în pădurea Ceala, cum scrie pe adresa noastră, adică fără, fără număr. număr. Dar de asemenea ne găsiți pe pagina oficială de internet a Parcului Natural Lunca Mureșului, www.luncamureșului.ro www care va fi refăcută și în totalitate în cadrul proiectului de care spuneam mai devreme. Ne găsiți de asemenea pe pagina de Facebook cu postării periodice despre biodiversitate și activitățile curente pe care le desfășurăm și avem și pagine de Instagram pe care încercăm să postăm fotografii interesante. Iar toate datele noastre de contact sunt atât pe pagina oficială de internet cât și pe pagina de Facebook. Cu siguranță românii interesați de o experiență de neuitat vă vor contacta. Într-adevăr, astăzi vorbim despre natură și om, despre peisaje de neuitat despre casa noastră primordială de care câteodată uităm furați de vârtejul vieții iar când revenim în sânul naturii redescoperim energia, armonia, liniștea redescoperim cărări deschise către sufletul uman și pentru că citez omul este natura naturii în cuvintele lui Nikita Stănescu adăugând Necesara notă subiectivă, vă rog să ne dezvăluiți cine este omul Fulviu Moga, dincolo de a fi inginer și manager al Parcului Natural în Mureșului. Care sunt pasiunile, aspirațiile, speranțele și dorințele de viitor? Există o vorbă pe care o repet cu orice ocazie. Alegeți meseria pe care îți care place și nu vei fi nevoit să muncești nici măcar o oră în viață. Această vorbă spune multe. Pasiunile mele se învârt în jurul naturii, bineînțeles. Mai exact, iubesc aerul, apa și muntele. În aer am cochetat cu câteva activități. Zborul cu parapanta, cu planul. Am făcut și două salturi cu parașuta. În legătură cu apa... Din pasiune și din prisma serviciului, sunt posesorul unui carnet de conducere a îmbarcațiuni de agrement atât pe ape interne cât și pe ape maritime. Am lăsat muntele la final, pentru că este cea mai mare pasiunea mea, cu tot ce oferă el, în principal schiul, iar ca totul să fie complet, de luna trecută am devenit monitor autorizat de schi. Cât despre speranțe,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 Cu siguranță, emisiunea de astăzi va a prezentat într-o nouă lumină diversitatea florei și faunei Parcului Natural Lunca Moreșului, Un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare și stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălci și plopi, îndemnându-vă să găsiți momente de liniște și pace sufletească natură. Într-adevăr, putem spune că suntem privilegiați de acest colț de rai pe care, în calitate de manager, îl puneți în valoare, îl transformați într-o experiență unică și captivantă. Domnule inginer Fulvio Moga, vă mulțumesc pentru aceste momente speciale în care ne-ați prezentat într-o nouă lumină frumusețea județului Arad, diversitatea florei, a faunei, dar și a patrimoniului cultural. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre acest loc minunat care este Parcul Natural Lunca Mureșului. Ar mai fi încă multe de spus și de văzut. Să sperăm că vremurile care vin să fie mai blânde cu noi și să ne permite să realizăm tot ceea ce ne propunem pentru că proiecte și idei avem destul de multe. Cu siguranță în încheiere, Ioana Nistor, gazda noastră a RTV Unirea Internațional Viena, alături de invitatul emisiunii român pentru români, domnul inginer Fulviu Moga, în speranța că ați avut și că ați descoperit frumusețea și magia biodiversității județului Arad, un loc de baz, acel loc în care ne regăsim ca oameni, căutând liniștea și calmul naturii, Printr-o invitație onorată și onorantă, vă mulțumesc pentru companie și pentru gândurile împărtășite, urmând ca săptămâna viitoare Constantina Vădanei să vă atragă într-o nouă aventură în lumea globală și globalizantă din studioul Arădeana RTV Unirea Internațional Viena. Și pentru un prieten bun, după cum ne îndeamnă trupa Voltaj, vă poate fi alături într-o frumoasă excursie în colțul nostru de rai. Parcul Natural Lunca Mureșului ne despărțim astfel pe acordurile melodiei un prieten bun, din arat gânduri bune. prin toți românii.